Egun onguztioi, gaur ere ilako sortzi egiten da urtebete, hain zuzen ere, armaz ondo urnitutako ehundaka polizia espainarrek, saspi lagun internetsonadista, atxilotu gintuztenetik. Poliziekin batera, amarnaka kasetari, ere etxe guztien aurrera joateko dituak izan ziren, gero beren kroniketan gu espainiar poliziak atxilotutako terrorista arriskutsuzat aurkesteko. Beste lagun bat atzirotu zuten gerorago eta beste lau komisaldegira itortzera dituak izan ziren urrengo egunetan. Guztira 12 lagun izan gara kriminalizatuak operazio honetan gaur arte. Irunen hasieran Pablo Rusek, Auzitegi Nazionaleko epaileak, 5 lagunen auzipetzea erabaki du. Uneik Bazquez, Walter Wendelin, David Soto ariz ganboa eta nien egu gabi bazainez. Hau bete eta dignidaz ijustizia elkarteek epai horren kontrako elegitea jarri eta Ruben Santzes eta Uberkabraboren ausipetzea ere eskatu dute oraindik ebazteke dagoena. Gaur gu kadirasinei duguna da guretzako epaio nalgarri bakarra gu guztion errugabetzea dela eta gure izenak eta jarduera garbitzea. Internazionalismoa eta elkartasuna ez tira delitu. Hauzio honen kontra, kampaina bat abiarazten dugu gaur, Espainiar estatuaren izaera ez demokratikoa salatzeko. Etxean eta nazioartean aliketa babenz geien lortzen saiatuko gara. Elkartasun internazionalistari eginiko eraso honen nondgin horakoak azalduz. Gaurretarako manifestu bat atera dugu zeinadurak miltzeko azmoz. Arro gaude elkartasun internazionalistaz mundu duinago eta bideragarriago bat lortzeko ezinbesteko tresna baita. Munduko edozein lekutan edo zeinek jasotako indjustizia barnebarnean sentitzea eta munduko herriak maitatu eta herrien mundu baten alde borroka egitea ez da belitua, beharra baizik. Eraso hau gertatu da Euskal Herriak mende asko daramalako bi imperio handik zapalduta. Kausak horrela, gure herria menderatzeko, kosta kosta, beren imperioaren parte esartzeko, giza eskubideak bata bestearen azetik zapaltzen dituzte. Eskubide zibil eta politikoak gure kasuan bezala bai, baina baitako misaldegietan torturak, kartzeletan mendekuak, bizio solako kartzela zigorrak, desagerpenak eta erailketak alderdi politikoen eta beste hainbat sektoren ilegalizazioak eta abar. Euskal Herria akordea segitzen du autodeterminazio eskubilearen aldeko indarrak biltzen. Eta guk uste dugu horixe dela bideri zuzenena gure herritik munduko herriekin batzeko. Palestina, Kolombia, Kurdistan, Kuba, Paixos Katalaz, Eire, El Salvador, Venezuela, Egoafrika, Sahara, Sardinia, Txetxenia, Mapuche Herria, Euskal Herria. Elkartasuna eman eta jaso behar dugun herriakara. Bakoitza bere kolorearekin, bakoitza bere bidearekin. Autodeterminazioa, buru eta elkartasuna dira gizon emakumen librez osatutako herrion mundu bat ere bide bakarra. Bukatu aurretik, eleak, eskubide zibil eta politikoan aldeko mugimenduak larun bat honetan, urriaren batean, Ironian ditutako manifestazioarekin bat egiten dugu eta Euskal Herritar guztiak eta bereziki Euskal Internazionalista guztiak manifestazioan parte hartu dezagun dei berezia egiten dugu hemendik. Eskubide guztiak gustiontzat.